Pista 27 Istoria culturii și civilizației șapte roman De Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 276 Mormântul în alabastru al lui Juan al ii și Isabelei de Portugalia de o concepție absolut fără precedent, vezi notă 2, și cel al infantelui Don Alfonso, de asemenea în alabastru în care defunctul este reprezentat în genunchi, rugându-se plasat într-un cadru arhitectonic în stil tipic, Isabelin, prin extraordinara bogăție a elementelor ornamentale și finețea de adevărată dantelă a execuției, vezi notă 3. Citesc notă 2. Planul monumentului este în formă de stea cu opt colțuri, fețele sunt decorate cu scene biblice în relief, iar la fiecare din colțuri câte o statuie a unui sfânt, în timp ce regele este reprezentat cu o carte în mână citind, iar regina ținându-și cu o mână mantia și cu cealaltă făcând un gest ca și cum ar vorbi. Încheiat notă 2 Citesc notă 3 de menționat și alte două lucrări ale acestui mare artist, un retablu într-un colț al capele, ghilimele del condestable, închid ghilimele în paranteză, catedrala din Burgos, închid paranteza și marele retablu din biserica mănăstirii Miraflores, încheiat notă 3. Al doilea mare centru artistic al epocii a fost Toledo, unde sculptura este de o sobrietate și un simț al formei mai accentuate. Așa numita poartă ghilimele de Los Leones, închid ghilimele, a catedralei revelează o clară influență flamandă. În interior, giganticul Retablu, arhitecturat într-un perfect stil gotic, nu este lipsit în sculpturile sale de influențe italiene, în paranteză, la fel de altminteri ca Retablu din Catedrala Seviliei. Închid paranteza. În fastuoasa și eleganta biserică San Juan de los Reyes se întâlnesc sculpturile lui Juan Guas. În paranteză, autorul și al ghilimele porții leilor, lor. Închid închid paranteza. Într-un interior încărcat cu cele mai variate elemente ornamentale. În paranteză, blazoane, embleme regale, vulturi, lei, diferite statui, etc. Închid paranteza, vezi notă 1. Citesc notă 1. Pentru ineditul său tipologic trebuie amintită și sculptura funerară aflată în catedrala din Siguența, se scrie SIGU cu două puncte NZA, în care defunctul în armură este reprezentat culcat într-o rână și citind o carte. Încheiat notă 1. În fine, drumul triumfal al sculpturii gotice spaniole se termină la Catedrala din Sevilla, unde imensul retablu, vezi notă 2, cel mai mare din lumea creștină, suprafața sa este de 220 metri pătrați, rezumă în scenele sculptate în lemn și policromate, în paranteză, scene de forme și de dimensiuni egale, afară de cele patru scene centrale, închid paranteza, întreaga istorie biblică ilustrată printr-un număr de peste o mie de figuri. Citesc notă 2. Proiectul, în paranteză 1482, închid paranteza, se datorează arhitectului și sculptorului Flamand Dankart. Majoritatea imaginilor retablului sunt opera lui Jorge Fernandez, în paranteză 1508, închid paranteza. Opera a fost terminată de către numai puțin de 26 de sculptori de diferite naționalități, abia în 1505. Pentru poleire sau întrebuințat, se spune, 20 kg foițe de aur. Încheiat notă 2. În sculptură, în fața modelului francez, Italia a adoptat aceeași atitudine ca față de arhitectura gotică franceză. Ea a acceptat principiile, dar le-a aplicat moderat, nu imitativ și nici cu entuziasm, și fără a putea face abstracție de tradițiile sale clasice. Aceste tradiții se fac simțite chiar în începuturile goticului italian, căci pe la mijlocul secolului al XIII-lea, în timp ce Italia septentrională cu școala ei lombardă, dominantă, rămâne rezervată față de formele gotice de dincolo de alpi și în timp ce Italia centrală, în paranteză, inclusiv Campania, închid paranteza, se menține aproape numai la nivelul unei sculpturi exclusiv ornamentale. În sudul peninsulei, în Puglia, sculptura romană continuă de secole să fie prezentă prin numeroase basoreliefuri busturi și statui care rețin atenția. Continuă să fie admirată și captează gustul publicului și al artiștilor. Vezi notă 1. Citesc notă 1. În acest timp, în Sicilia și Puglia, Frederic Aldoilea încearcă de asemenea prin edificiile sale o recuperare a clasicismului ca un reflex al aspirațiilor și concepției sale despre demnitatea imperială. Încheiat notă 1. Așa se face că tocmai din această regiune meridională migrează până în Toscana meșterii sculptori și în felul acesta ajunge la Pisa cel mai genial dintre ei, Nicola da Puglia, rămas pentru posteritate cu numele de Nicola Pisano, în paranteză, circa 1220-1280, circa închid paranteza. Datorită lui, influența sculpturii florentine o va preceda pe cea a picturii florentine, care va deveni preponderentă în toată Italia. Sculptura gotică în Italia începe așadar cu Nicola Pisano, vezi notă 2. Citesc notă 2. Unii istorici de artă, în paranteză de exemplu Argan, închid paranteza, consideră că primul sculptor italian atras de goticul francez este Benedetto Antelami, ale cărui statui și basoreliefuri romanice sunt animate de un suflu de umanitate, de percepția unei vieți interioare, de ușoare sublinieri sentimentale, de ritmurile care, pătrunzând masa inertă modelată în stil romanic, îi creează anumite linii de tensiune. Încheiat notă 2. Formația sa artistică inițială s-a desăvârșit la PISA, centru de cultură clasică, unde sculptura nu era considerată o activitate complementară a arhitecturii, ci autonomă după exemplul artei antice. Aspectul cel mai evident al primei sale opere certe, amvonul pe plan hexagonal, vezi trei, al baptisteriului din Pisa. În paranteză, datat 1260, închid paranteza, este clasicismul celor cinci basoreliefuri de pe parapetul amvonului, derivând cu certitudine din unele monumente grecești și romane care se păstrau la Pisa. Nicola însă, care, cunoscuse din contacte directe intensitatea expresivă a sculpturii gotice franceze, imprimă acestor scene forme naturale, firești, accentuând participarea sentimentală a personajelor reprezentate și dinamismul mișcării precum și contrastul dintre afectele cele animă, note esențialmente gotice. Citesc notă 3. Cu șapte coloane cu bogate capiteli unite de arce trilobate și cu cinci statuete, la colțurile hexagonului, un tip de o structură profund diferită de amvonul romanic. Încheiat notă 3. Astfel, elementul antic și cel modern, goticul, se prezintă aici într-o organică sinteză. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Ceea ce înseamnă ghilimele o conștiință a istoriei închid ghilimele după g -mare punct, g -mare punct, Argan. Ghilimele. În fiecare narațiune sculptată, el izolează un fapt, sintetizând ceea ce s-a întâmplat înainte și după, cauzele și efectele, astfel prezentând acțiunea ca veche și în același timp actuală. Închid ghilimele încheiat notă 1. De o structură arhitectonică mai complexă și mult mai bogat în scene și figuri, în paranteză inserând într-un singur basorelief episoade diferite, închid paranteza, este ambonul octogonal din domul din Siena, în paranteză lucrat în colaborare cu fiul său Giovanni și cu marele său discipol Arnolfo di Cambio, închid paranteza, în care componenta gotică este mult mai puternică. În primul rând, prin dramatismul exasperat până la violență al unor scene ca ghilimele judecata de apoi închid ghilimele sau ghilimele omorârea pruncilor închid ghilimele, vezi notă 1. Citesc notă 1. Nicola Pisano, căruia ca arhitect în paranteză mult lăudată de Giorgio Vasari închid paranteza, îi se datorează probabil și Biserica Sâmare Punct Trinita din Florența. A colaborat la ornamentarea exterioară a Baptisteriului din Pisa, executând câteva opere și la Pistoia, Luca, Bălunia și în paranteză, împreună cu Giovanni închid paranteza, monumentala fântână din piața centrală din Perugia, cu un grup de nimfe, 24 statuiete, basoreliefuri cu scene biblice, imagini alegorice, Lunile anului, artele liberale, semnele zodiacului, etc. Încheiat notă 1. Arnolfo di Cambio, în paranteze circa 1245, 1302, închid paranteza, s-a inspirat și el atât din sculptura Antichității Târzii, fapt evident în ghilimele predilecția sa pentru detaliul realist și pentru gestul caracterizant, închid ghilimele vezi notă 2, cât și din elegantul linearism al goticului francez. Citesc notă 2. În sculpturile executate pentru fațada Domnului din Florența, în paranteză, azi în Muzeul Domnului, închid paranteza, în marile baldachine din bisericile Sâmarepunct Cecilia și Sâmarepunct Paolo Fuori Lemura din Roma sau în statuia în bronz a Sfântului Petru din Bazilica omonimă din Roma. Ca arhitect, Arnulfo a dat soluții originale, fundamentale și temei monumentului funerar, în paranteză, din Sâmare punct Domenico Orvieto, închid paranteza, încheiat notă 2. În grupul ghilimele închinarea păstorilor, închid ghilimele, în paranteză Roma, mare punct Maria Maggiore, închid paranteza, ghilimele. Misterul divin nu este redat în termeni abstract și consacrați de o iconografie dogmatică, ci este narat cu simplitate și naturalețe, cu figuri luate din popor, totul exprimând emoții ce se comunică imediat, închid ghilimele, în paranteză, e mare punct Lavagnino, închid paranteza. Interferențele clasiciste și gotice sunt perceptibile și în celelalte opere ale lui Arnolfo. Vezi, notă 3, un artist ale cărui opere degajează un aer de caldă umanitate, dar care n-a avut continuatori. Citesc notă 3. Conform Enc. del Arte... După Vagnino, Arnolfo este artistul genial care, ghilimele, a înțeles valoarea intimă a artei etrusce. Închid ghilimele, o sursă de inspirație care, după acest istoric de artă, a ghilimele încălzit. Închid ghilimele și sculptura lui Nicola și Giovanni Pisano. Încheiat notă 3 Giovanni Pisano în paranteză circa 1245, circa 1314, închid paranteza, arhitectul principal al domurilor din Siena și Pisa, autorul magnificelor Amboane din Pistoia, în paranteză S. Andrea) închid paranteza, și Pisa, în paranteză Catedrală, închid paranteza, și al grupurilor reprezentând Fecioara cu pruncul. Vezi, notă 4, este fără îndoială cel mai mare sculptor al goticului italian. Citesc notă 4 aflat în tezaurul domnului din Pisa, în Capela Scrovegni din Padova, în Camposanto din Pisa și în Catedrala din Prato, încheiat notă 4. Dintre operele în colaborare cu părintele său, lui Giovanni, se datorează în parte și amintitul basorelief al omorării pruncilor, închid ghilimele. Concepând fațada domului din Siena, el i-a conferit un excepțional dinamism, absent la catedralele franceze, a căror schemă arhitectonică interioară, însă a urmat-o aici, decorând-o cu statui, cornișe, pinacluri, tot atâtea elemente mult ieșite în afara zidului și, în consecință, a căror mișcare anulează liniile arhitecturale, atât de simple ale fațadei, dinamizându-le totodată și prin broderia cromatică a mozaicurilor și marmurelor policrome, care creează un joc unic de lumină și culori. Statuile sale reprezentând fecioara cu pruncul, cu privirea și gingașul surâs, matern, căruia îi răspund privirile și zâmbetul copilului, ghilimele arată o cunoaștere directă a sculpturii etrusce. Închid ghilimele în paranteză, e mare punct la Vagnino, închid paranteza. Amvonul decagonal din Catedrala Pisană, cu statuile centrale și cele având funcție de coloane, și cu segmentele curbate ale basoreliefurilor, dând monumentului o circularitate care sugerează mișcarea. Este o culme a acestui gen de monument neatinsă de niciun alt artist, în același timp genial sculptor și arhitect. Staticitatea sculpturilor antice, care lui Nicola îi sugerase un anumit echilibru compozițional pe Giovanni, nu-l mai tentează. Scenele basoreliefurilor lui cu intensitatea lor dramatică, progresivă, de la o operă la alta, arată contactul său strâns cu arta gotică, franceză în care sculptorul Pisan caută și găsește o cale de a-și îmbogăți mijloacele expresive. Ghilimele, din toate baso-reliefurile lui, erupe o viață extrem de intensă și nouă, o forță datorită căreia el va deveni maestrul lui Jacopo de la Chersia, se scrie Q-U-E-R-C-I-A, și a lui Michelangelo. Închid ghilimele, în paranteză idem, închid paranteza. Aceste ilustre triade, sculptura gotică italiană îi va adăuga numele altor mari artiști, Lorenzo Maitani, Tino di Camaiano, Andrea Pisano, Andrea Orcagna și mulți alții încă. Lorenzo Maitani, în paranteză mămic punct, 1330, închid paranteza, timp de 22 de ani, arhitectul principal al Domului din Orvieto, este cel mai reprezentativ sculptor sienez din secolul XIV. Opera sa cea mai importantă este ansamblul de statui și cele patru mari basoreliefuri în bronz de pe fațada Domului din Orvieto, în paranteză concepută de el, închid paranteza. Tino di Camaiano, în paranteză circa 1280-1337, închid paranteza, a cărui viziune mai calmă, opusă agitației dramatice proprie maestrului său Giovanni Pisano, în paranteză, cu care a colaborat la domnul din Siena, închid paranteza, caută în schimb efecte picturale, în paranteză, era și el sienez, închid paranteza. El a reelaborat schema monumentelor funerare gotice, în paranteză, executate la Pisa, Siena, Florența și Napoli. Închid paranteza și prin aceasta exercitând o influență considerabilă în toată Italia. Andrea Pisano, în paranteză, sau Andrea da. Ponte Pontedera, circa 1290-1349, închid paranteza, succesorul lui Giotto la conducerea lucrărilor domului din Florența. Este autorul porții meridionale în bronz a baptisteriului florentin, cuprinzând 28 de plăci, cu o formă elegantă de romburi quadrilobate, curentă în goticul francez, cu figuri alegorice, în paranteză de virtuți, închid paranteza, și scene din viața lui Ioan Botezătorul, scene din care artistul izolează episodul esențial tratându-l în planuri care îi creează condiții bine calculate de lumină și cu o fluență a ritmului linear proprie a școlii franceze. El este, de asemenea, autorul figurilor în relief înscrise într-un hexagon de pe campanila domnului din Florența, în care sculptura adâncă și contururile simplificate denotă o evidentă influență a lui Giotto. Andreea Di Cione, în paranteză zis orcagna, mumic punct, după 1368 închid paranteza, este autorul tabernacolului din oratorul Orsan Michel din Florența, operă tipică pentru fastuosul gotic târziu cu baso-reliefuri de o remarcabilă fermitate a formelor, o perfectă claritate a compoziției și o capacitate de situare în spațiu a figurilor, calități de o evidentă derivație geotescă. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Dintre ceilalți sculptori gotici italieni de renume, amintim pe Nino Pisano, în paranteză, fiul lui Andrea, mâmic punct, 1368, închid paranteza, care, în formele aulice de inspirație franceză, arată o preferință pentru eleganța decorativă pe lombardul Giovanni di Balduccio, care accentuează elementele narrative, ornamentale și de costum. Pe un alt lombard, Bonino da Campione, autor al unor monumente funerare, în paranteză, în primul rând al mormântului lui Cansignorio din Verona, închid paranteza pe frații Iacobelo și Pierre, Paolo d'Ale Masegne. Se scrie măasă e gânăie, activi la Bolonia și Veneția, autori ai iconostasului Bazilicii San Marco și ai imensei ferestre dinspre lagună a Palatului Ducal din Veneția. O mențiune specială merită monumentul din acel ansamblu unic în genul său de monumente funerare, ghilimele tombe deli Scaligeri, închid ghilimele, din centrul Veronei, dedicat lui ca în grande, întâi, cel mai eminent reprezentant al familiei de la Scala, în paranteză, seniorii orașului timp de 110 ani, care și-au extins autoritatea și asupra altor orașe până în Toscana, închid paranteza. Capitan general al Ligii Ghibeline, ca în grande întâi, în paranteză mâmic 1329, închid paranteza, a fost și un protector al artiștilor și literaților, în paranteză printre aceștia și al lui Dante, închid paranteza. Statuia sa ecvestră, unul din exemplele cele mai strălucite ale sculpturii gotice din nordul Italiei, impresionează prin vivacitatea expresiei surzătoare a călărețului, precum și prin reprezentarea atât de naturală și neobișnuită a calului. Artistul anonim arată a fi mai apropiat de tendințele artistice lombarde, în paranteză și transalpine, închid paranteza, decât de grația lui Nino Pisano sau de clasicitatea lui Andrea Pisano. Încheiat, notă 1. Figură pagina 271 Reprezintă o poză Fațada principală a catedrale din Exeter Se scrie e x e t r Secolul XIV gotic englez târziu Cu abundență de statui și fereastra în stil flamboyant Încheiat figură Figură pagina 273 Reprezintă o poză Fațada catedralei din York, în stil gotic flamboyant, terminată în paranteză, cu excepția turnurilor, închid paranteza, în 1345. Un exemplu rar întâlnit în arhitectura gotică engleză, de perfectă armonie, a simetriei și proporțiilor. Închiat figură. Figură, pagina 275. Reprezintă o poză. Absida și turnul catedralei din Gloucester. Cel mai vechi turn în stil ghilimele gotic perpendicular. Închid ghilimele în paranteză terminat în 1374. Închid paranteza, încheiat figură. Figură, pagina 277. Reprezintă o poză. Intrarea în sala capitulară a catedralei din Southwale. Se scrie s o -U -T -H w -L -L. Încheiat figură. Figură, pagina 279. Reprezintă o poză. Ghilimele Lebeu Dieu d'Amiens. Închid ghilimele Tipul ideal al statuarei gotice a secolului 13. Portalul Occidental Central al Catedralei din Amiens Încheiat figură Figură pagina 281 Reprezintă o poză Statui coloane de pe portalul occidental al Catedralei din Chartres, Secolul 12. Încheiat figură Figură pagina 282 Reprezintă o poză Portalul în paranteză 1495, închid paranteza, capelei Laurentius, a domului din Strasburg. Încheiat figură. Figură, pagina 283. Reprezintă o poză. Portalul în paranteză detaliu, închid paranteza, bratului nordic al transeptului catedralei din Reims Prima jumătate a secolului 13. Încheiat figură. Tapiseria, vitraliul. Ghilimele. Frescă mobilă, închid ghilimele, cum a fost numită, tapiseria medievală era un auxiliar al arhitecturii într-o măsură mult mai mare decât a pictura murală, atât în biserici cât mai ales în palatele princiare și în castelele senioriale, din motive de estetică, dar și pentru că proteja încăperile împotriva frigului și a umidității. Datorită mobilității lor, tapiseriile puteau fi schimbate dintr-un apartament într-altul. Suveranii și mari seniori le luau cu ei în deplasările lor, în diferitele reședințe sau în corturi în timpul campaniilor militare. Convențional, istoricul tapiseriei medievale începe cu ghilimele Tapiseria din Beio. Închid ghilimele în paranteză, în realitate cum am văzut o broderie lucrată cu acul. Închid paranteza. Adevăratele tapiserii narrative apar pentru prima dată în regiunea Rinului în secolul XI, imitând desenul țesăturilor de mătase bizantine din secolele 9 și 10, dar tapiseriile renane sunt lucrate grosolan și cu o tehnică primitivă. Vezi notă 2. Citesc notă 2. De exemplu, tapiseria din Biserica Sâmarefumic. Gedeon din Köln. Pentru istoricul tapiseriei, conform enciclopedia storica del Anticarian To, v -mic -d -mic, punct, Bibliografia. Încheiat, notă 2. Mai realizate sunt cele din Alberstadt. Se scrie H-A-L-B-R-S-T-A-D-T, în paranteză, secolul XII, închid paranteza, ale căror subiecte sunt inspirate din picturi murale romanice. La aceeași dată, în paranteză, secolele 12 și 13, închid paranteza, s-au lucrat tapiserii și în regiunile scandinave cu caracteristici locale. Închid paranteza. Cum la început tabiserile erau destinate bisericilor, subiectele au rămas cele religioase, până spre sfârșitul secolului al XIII-lea, când devin din ce în ce mai numeroase subiectele profane, scene istorice, literare, câmpenești de vânătoare sau de turnire, în care își face loc și peisajul. Epoca de aur a tapiseriei gotice se situează în secolele 14 și 15, când corporația tapiserilor din Paris livra regilor Franței asemenea lucrări în cantități considerabile. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Astfel, în numai patru ani, în paranteză, între 1351-1355, închid paranteză, regelui Ioan cel Bun i-au fost livrate 239 de tapiserii. Inventarul din 1380 al tapiseriilor lui Carul al cincilea cuprinde 90 de piese, iar la moarte, în paranteză, în 1404, închid paranteza, a lui Burgundiei, Filip cel Îndrăzneț, în castelele lui, se aflau 75 de tapiserii, în paranteză conform emare punct Lambert, închid paranteza, încheiat notă 1. Din ultimul sfert al secolului XIV datează faimoasa lucrare în paranteză a celui mai mare tapiser parizian al epocii, Nicolas Bateil, se scrie B-A-T-A-I-L-L-E. După cartoanele lui Enequin se scrie H-E-N-N-E-Q-U-I-N -N -N de Bruges, închid paranteza ghilimele, apocalipsul, închid ghilimele, prima adevărată capodoperă a genului, comandată de Ducele Ludovic I de Anjou, pentru catedrala din Anger, cuprinzând o serie de 90 de scene și totalizând 400 metri pătrați. Vezi notă 1. Citează notă 1. După Puncte Lambert, această operă, ghilimele terminată numai în 1490, grupa șapte panouri înalte de 5 metri, acoperind o suprafață de 720 metri pătrați și conținând fiecare două zone suprapuse de câte șapte tablouri pe un fond alternativ albastru și roșu, alături de un înalt personaj sub baldachin. Din acest ansamblu au mai rămas 69 de tablouri. Compoziția se înrudește în același timp cu arta vitralului și cu cea a miniaturii, închid ghilimele. Lungimea totală a acestui ansamblu de tapiserii este de aproape 150 metri. Încheiat, notă 1. În aceeași perioadă și în strânse legătură cu atelierele pariziene, apar la Aras, în țările de jos, primele tapiserii în care tematica este mai largă, cuprinzând subiecte din Antichitatea Clasică, episoade cavalerești și scene de vânătoare, inspirate din lucrările fraților Limburg, se scrie lui M.B.O.R.G. și ale lui Ian Van Eyck. Către mijlocul secolului al XV-lea, manufacturile din Aras sunt eclipsate de cele din turnei, în care se remarcă o tendință spre verticalism, în desen și o aglomerare de numeroase figuri tratate în linii, atitudini și detalii realiste. În paranteză, stilul flamand, original, s-a dezvoltat la Bruxelles, unde se executau multe tapiserii cu fir de aur, îndeosebit sub influența picturii lui Hugo van der Goes. Se scrie în Închid paranteza. În Germania, arta tapiseriei a rămas o artă burgheză, în paranteză spre deosebire de stilul ei seniorial din Franța și țările de jos, închit paranteza, cu subiecte luate din xilografii populare, lucrările erau de mici dimensiuni de regulă executate, în paranteză destul de rudimentar, închit paranteza, în casă de femei sau în mănăstirile de călugărițe. Preferința pentru anumite teme religioase, eroice, militare sau galante, varia de la un centru de producție la altul. În paranteză, Nuremberg, Strasbourg, Basel, Bamberg, închid paranteza. În Franța, după o perioadă de stagnare, în paranteză cauzată de războiul cu Anglia, închid paranteza, apar noi manufacturii la Turs și în Turen, se scrie tou râ -R a i n e În paranteză, la Paris, arta tapiseriei va cunoaște o perioadă de mare înflorire, abia după 1550, iar la Buson, se scrie a u b u -S, s o n tapiseriile de un gust popular și o execuție modestă vor folosi mult motivele florale ale manufacturilor din Turen, închid paranteza. Tapiseriile din Turț lucrau în special pentru biserici, compoziții în care scenele se desfășurau pe un fond de arhitecturi gotice și în primul plan cu motive florale. Dar regiunea Turen este cea care folosește mai ales motivul ghilimele de mille fleurs, închid ghilimele, în compoziții de o excepțională finețe a liniilor și de un fascinant efect cromatic.